والله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا kama baada Baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam majlisi kama hii na mkusanyiko kama huu ambao limetukusanya jambo la atidun nikah ndoa ya ndugu yetu na mwalimu wetu na jambo hili kama dilivo ada yake na desturi watu unapokuwa wamekutana basi upeana nasaha na nasaha kama hizi huwa na jambo lenyewe mbalo ni jambo la ndoa Wallahi alhamdulillah jambo limekwisha tumelimaliza au tumelikamilisha na hatua inayofuatia ni hatua ya maisha baina ya wanandoa hata kama leoa ni shekhe lakini huapiwa nasaha ha mara nyingi kuna maneno wanayesema usuhi na maneno ya waswahili sio dalili. Kuvunja sheria ni wale kuzijua sheria. Eh? wanavunja sheria ni wale wanaozijua sheria. Lakini si tunajua wenye kujua sheria ndio wenye kuzisimamia sheria na sio wenye kuzivunja sheria. Almuhimu mimi napenda kumpa nasaha ndugu yangu usadi mwingie katika jambo la ndoa na naamini sio ndoa yake ya kwanza lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisho ndani ya Qur'ani akatuambia wa'ashiruhunna bilma'ruf muishi na wanawake kwa wema Nano wema ni neno ambalo limeenea kila zuri katika kauli lakini pia na katika matendo na sisi matarajio yetu kwamba tutapatikana maelewano mazuri na tutapatikana mafungamano mazuri baina yeno na katika mambo ambayo ametunyimia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi kuto kukatatamana kuwa nasifi wanawake ni viumbe ambao hata kama wamesoma dini lakini bado kuna ile tabia ya ubonauke haiondoki kwao Bila shaka umesoma mara nyingi yale ambayo mtume alikuwa anayapata kupitia kwa wake zake na wenye wamesoma na hawakuwa na wake wajinga lakini walimshughulisha mtume sallallahu alayhi wasallam na walimshughulisha mtume mpaka ikafikia mtume ya kawahama kwa muda wa mwezi mzima ikifikia sehemu mtume amew wake zake kwa muda wa mwezi mzima basi jambo halikuwa dogo jambo halikuwa dogo jambo lilikuwa kubwa sana sasa huyo na ukubwa wa jambo lakini mtume sallallahu alayhi wasallama alielemeza lile jambo na sisi tukajifunza kutokea kwake Tutaendelea kujifunza na ni wajibu wetu kujifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilipoteremka aya ya takhyeer kuwakhiarisha wake wa Mtume wachague ima kuishi na Mtume na ima wapewe kivunja ujumba wakaendelee na maisha mengine. Tunafahamu kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alianza na Aisha. Alianza na Aisha. Lakini pia alipoanza na Aisha hakumtaka Aisha ampe jawabu. bali alimwambia usinijibu usinijibu mpaka ukamuulize baba yako na mamako. yako. Waulize na uwashauri. Wakisha kujibu ndipo utanletea majibu. Inaonyesha mtume alikuwa na mapenzi makubwa sana na Aisha. Na alichelea kama majibu atayotoa Aisha anaweza kuatoa majibu kinyume na anakupenda yeye huyo akamchaka astoe majibu mpaka akatake ushauri kwa wazazi wake akiamini wazazi wake hawawezi kumkubalia katika maumivu atakayopoku nyume na yale anayoyapenda Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsomea aya Aisha akasikia aya ya nisa an-nabi in kuntunna nuridna alhayata ad-dunya wa zinataha fata alayna wa mta hukunna wa usrih hukunna sarahan na kuendelea Aisha naye akamwambia mtume mimi nitakupatia jawabu lakini kwa sharti pia usimwambie mtu yoyote katika wake zako Akampa jibu mimi nimechagua kubakia na wewe na sijachagua maisha ya dunia Na tunajifunza kwamba pia vile vile mtume alipokwenda kwa wake zake wengine wote walianza kumuuliza mtume umekwenda kwa Aisha na Mtume wangu ndiyo kwa sababu kusema uongo so, sio ndiyo nimekuwaza kwa Aisha Aisha amesema nini Aisha amechagua Allah na Mtume wake bas na mimi naachagua Aisha Lakini kiumri alikuwa mkubwa alikuwa naye Aisha alikuwa ni mdogo kuliko wake wote wa Mtume Lakini ni binti aliyekuwa na akili na aliyekuwa na busara na mapenzi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Sasa kwa nini nimesema haya maneno Unawezekano katika wake zako wawili ukampenda sana mmoja. Lakini sasa usije ukapenda ukamfuka mpaka mtume. Ni kweli mtume aliwapenda wake zake na alimpenda Aisha mapenzi makubwa sana na hakuficha na alisema kwamba alipoulizwa nani unayempenda katika wanawake akasema Aisha. Hakuficha. Kwa leo anaweza katika wake zako na yule mdogo lakini mimi nakuomba uangalie mazingira, usije ukajibu. <laughs> Ukajikuta pia huyo mdogo umekosa. Ama huyo mkubwa pia ukamkosa. Lakini pia utakapokuwa umependa usifuke mpaka katika mapenzi. Katizulo letu sisi wanaume tukipenda tunavuka mipaka kwenye mapenzi. Tunamfanya yule mke mwingine ambaye mapenzi yake ni madogo kain alaka. Kama aliyetungikwa hajulikani yupo kwenye ndoa ama yuko nje ya ndoa kanzu zote nzuri wapeleka kwa bibi kwa sababu mpya zile za zamani zimechakaa ndio zinakuja kwa bibi kubwa huko sababu yeye wa zamani Usifanyi hivyo Usifanyi hivyo hizo kanzu zote haziko kwangu isisikike kutoka kwa shekhe nadhani ile jambo kwa walimu wengi ni tatizo watu wengi wenye matatizo wana matatizo ya nguo kwa nini na bahati mbaya huo wanaogopa kuambia wake zao ukweli katika mambo. Na hili ni tatizo kubwa sana. Kupenda hakumaanishi kwamba usinde kuzungumza. Na kupenda hakumaanishi kwamba ushindwe kuwa mwadilifu katika mapenzi yako juu ya kuziangalia zile haki za kimuashara ambazo zinaleta wema kwa mwanamke. Kwa hivyo mimi ninachokuhusu yafanyie kazi mafundisho. Na unajua kabisa kwamba unatakiwa kuwa mpole sana. Sisi tunajua mwanaume kila anapozidi kuoa anasiji kuwa, kuwa mpole. Ndiyo tunapojua sisi. Ukipata mke wa kwanza unakuwa mpole kidogo, si ndio hivyo? Muangalie barabara kabla hajaoa na baada ya kuoa. Unaona tofauti ama huoni? Ile mikiki mikiki si Na anakuwa kidogo ana akili za kiutu. Busara zinaanza kuja kamba mtu mzima huko sasa tofauti na mtu ambaye hajaoa na pia ukipata mke wa pili unakuwa zaidi na ukipata mke wa tatu unakuwa zaidi na unapata mke wa nne unakuwa zaidi Hiyo ndio imani tuliyokuwa nayo hasa kwa watu wa sunna ni wapole zaidi kwa wake zao kuliko watu wengine na wanajua mapenzi ya kukaa na zao zaidi kuliko watu wengine si kuona kwamba wanawake wa watu wa sunna wana utulivu na wana furaha katika ndoa zao kuliko watu wengine ndipo hivyo au kuna tofauti uko kwenyu yapo hamuizi kusema lakini mimi maisha itakuwa na utulivu zaidi kwa sababu kila siku unazisoma sunna za Mtume sallallahu zikihimiza kuwa na upole kwa waki lakini jambo lingine pia vile vile nalokuhisia ndugu yangu kwamba mwanamke kama mwanamke ameumbwa ni dhaifu na uwezo wake wa akili ni mdogo na haya kayazungumza mtume kwamba hawa ni na kiswat wa akilin wana upungufu wa akili sio kwamba hawana akili lakini uwezo wao wa kuamua mambo na kuyafahamu mambo tofauti na mwanaume. sasa isije kwa mwanamke ukajua unamwamrishia mwanamume mwenzako kwamba unamuamrisha sasa hivi na sasa hivi atatekeleza binafsi unakotaka wewe hapana mwanzo kwa kumwamrishia sasa hizi mwenzako akabaki bado anashika masufuria tu mpaka akatoa sauti ya pili na sauti ya tatu ndo sasa akatekeleza na akienda kutekeleza akatekeleza kwa upungufu Kuwa mwingi wa kusamehe na kuwa mwingi wa kuvumilia na hili ndiliamini kwamba kwako litakuwa ni jepesi zaidi lakini lingine ambalo ni nikuhusie na sisi wenyewe ambao tumeshotangulia kuoa kwenye wa wawili, watatu na wanne tunawahusu pia wale ambao hawajafika wafike tunawahusu ambao hawajafika wafike kuna umri fulani ukifika huwezi kuoa mke wa pili. Mzihaji wewe usimwombe awe mke wa pili, niwezekani? Hayi tuwezekane mzihaji. Sia kutafutia matatizo tu. Hayo si kuna amri ukifika wewe huwezi kuoa mke wa pili. Sasa wewe ni mapema. Wewe ni mapema. Hii kusubiria mpaka mmekuwa na watoto 10, kumi, mbili. ndio unaanza kupata mjukuu kwanza utafuta mke wa pili, utafuta ugomvi usioisha nyoko nyoko. Na kuna uwezekano kwa mke mdogo usiende hata siku moja. Juzi mpata kesi jamaa kaao wa mke ameshindwa kupanga zamu. Kaashindwa kabisa kupanga zamu bali na wake zake kaashindwa. Yaani haiwezekani kwa sababu kaambiwa usitoke. Nani sikusikie unakwenda huko. <laughs> hata kazi kienda kazini ndopitie kwa bi mdogo sasa. Akitoka kazini anarudi nyumbani. Sasa huyu bwanaume kaolewa kaao na hawa wako wengi lakini hili si kutoka kwako wala tutarudi kutoka kwa wengine katika watu wa na kuhusieni tukae vizuri na wake zetu na tuwahusie wake zetu maneno mazuri tuwape nasaha kwa wingi lakini wake zetu wengine darasani wasome na kama hawaingii darasani basi tuwe na vipindi nyumbani tuhakikishe wake zetu wanasoma lakini wakizi wetu bila kusoma, kwa sababu walimu wamekuwa ni wengi kwenye mitandao na walimu ni wengi mabarabarani. Walimu ni wengi mitaani. Kwa hivyo ni rahisi ndo kuvunjika kuliko kutengenezeka. naamini kwamba Allah Tabarak kwa Taala atajalia wepesi katika haya. Kwa sisi na pia kwa ndugu yetu ambaye ameoa. Nikimalizia nimearifusha haya kwa sababu kuna taarifa nimepewa zinakuja ziko njiani sasa nikisema nikatishe hapa inaweza kuwahi kuchoka kutoka msikitini kwa ni bora tuendelee kidogo kidogo na nitakaimuita pia aje kukaa hapa na yasiogope aje